وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سجدہ تلاوت د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په نسبانه واجب ده او جمهور اهل علم وی چې دا سنت ده او دا قول غورا او راجح ده احادیث کراغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم کله آیت د سجدې لسته نو سجدې کړی لکه د متفق علیه په روایت کې راغلی چې سورہ نجوم الستو نو رسول الله صلی الله علیه و سلم سجده او سره چې څومره خلک و غيوم سجده وکه او بل روایت متفق علیه کې راغلی زید بن ثابت رضی الله عنه وي چې ما په رسول الله صلی الله علیه وسلم سور سورہ نجوم الستو نو سجده پکې او بخاری کې اثرد عمر رضی الله ان هو راغله چې د جمعه پر اس خطبه کې سوره نحل لستو نو آیت د سجدی چې کله وي راکو شو سجدی وکا بلې جمعه بیا سوره نحل لستو نو خلکو لوي ان نمر بالسجود مونږ باید د سجدی باندې تیریږو چاچا سجدا وکا نوخه کاری وکا او کچاو نه کنو په هغه باندې سمونه نشته دا دا أو, بار دا دا دا أو, او دا دلیل لدینه چې سجدا سنت عمل دی او بیا د سجدې یو آیات کو مجلس کې بار بار وای نو په د باندې یو ده سنت طریقه ده چې یو سجدې وکي او که مجلس جدا شو نو په هر مجلس کې به مستقیل سجدې وکي او دا سجدہ د محدثين و رحمت اللہ پا و او د امام شافعي رحمته الله علیه په په اوقات مکروه حکم کول شي کچاده ما زیګر نفس یاد نور خاطو په وخت کې یا جنور د اسمان په منځري وخت زوال کې تلاوت کولو آیات د سجدي ولسو نو په دغه وخت کې حکم شي او د جمهور مذهب داده دا امام ابو حنیفه امام احمد امام مالک رحمهم الله چې په مکروه اوقاتو کې سجدې تلاوت کول مکروه دي خو خبر دا دا ور خبره ده د کچې مکروهو کې آیات د سجدې لوستې نو بیا کول جایز دي او کله په اوقاتی مکروهو کې نوي لوستې لوستې پرته په غیري مکروهو کې وي او سجدې په اوقاتی مکروهو کې کوي نو دا ورله ده او خبره نه ده باقي په سجدې تلاوت کې کم اذکار چې ده موز د سجدې دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم دی دي نو اذكار کم دی کې هم دي د تلاوت متعلق یو څو هم خبرې وي